Ти зовсім мене не кохала, А я був повинен забудь. Чого ж ти так тяжко зітхала В той час, як збирався я в путь? Чого твої руки тремтіли, Чого ти тремтіла уся? А роки вже пролетіли, А й досі не знаю, що я. 1905.